Сара Джей Маас. Корона о півночі. Сьюзен, мої найкращі подрузі, доки від нас не залишиться порох. Іде кому ще. Розділ перший. Штормовий вітер миттєво зачинив за нею віконниці. Інший звук, єдине свідчення її проникнення в будинок, змішався зі звуками бурі. Оглушливо гуркотів грім. Завивав вітер, що дмухав з моря. Вона непомітно перелізла через стіну саду, митєво побігла до особняка, в якому не сітилося жодне вікно. Залізла по ринвій на віконний козирок, і за лічені секунди опинилася в коридорі другого поверху. Почувши глухі кроки, королівська захисниця стиснулася в нішу. Її обличчя приховувала чорна маска та глибокий капюшон плаща. Їй хотілося розчинитися серед тінеї, стати. Не більш ніж острівцем темряви, коридором йшла дівчина-служниця. Побачивши відчинене вікно, вона з гурчанням закрила його на засу та продовжила свій шлях. Забаром її кроки затихли в іншому кінці коридору, де були сходи. Мокрий слід на дошках підлоги, служниця не помітила. Блискака, що блиснула яскраво світли коридор. Асасин зробив глибокий вдих, подумки пробігаючи всіма пунктами свого завдання. Вони встигли врізатися її в пам'ять, поки вона три дні стежила за цим будинком. Передмісті Бальхевена, п'ять дверей по обидва боки, двері спальні, лорда Нірала були треті ліворуч. Вона прислухалася, чи не з'явилися ще хтось із слух. Будинок спав. Не спали тільки грім, вітер і вона. Мовчазна і безтілесна, немов привід, вона й пройшла до потрібних дверей, та відкрилися з легким скрипом. Довелося чекати чергового горку ту грому, щоб зачинити за собою двері. В спалах блискавки висвітлив чоловіка та жінку, що спали на ліжку під балахіном. Лорду Ніралу на вигляд було не більше 35 років. Його темноволоса вродлива дружина міцно спала в його обіймах. Чим же подружжя так не догодило королю, що він побажав їхньої смерті? Вона підповзла до ліжка, задавати питання не її справа, її справа виконувати королівський наказ. Від цього залежала її свобода. Підбираючись до лорда Нірала, вона ще раз по думки перебрала все, що треба було зробити. Меч з легким дзвоном покинув піхви. Вона шумно зітхнула, приготувавшись до того, що зробить. Прокинувшись і розплющуючи очі, лорд Нірал встиг побачити лише меч королівської захисниці, занесений над його головою. Розділ другий Селена Сардотін безшумно йшла коридором скляного замку в Радфолі. Тяжкий мішок, затиснутий в руці, розгойдувався в такт крокам і постійно вдаряв її по колінам. На ній був плащ із капюшоном, що закриває майже все обличчя, але коли вона підійшла до дверей королівської зали засідання, ніхто із стражників і не подумав перегородити її шлях. Вони чудово знали, хто вона така і в чому полягає її служба короля. Носячи титул королівської захисниці, вона була старша за їхні звання. У замку було... Зовсім небагато тих, хто званням перевершував її, і ще менше тих, хто її не боявся. Селена підійшла до відкритих скляних дверей. Підлога і плаща злегка зашаруділа. Страшники з обох боків витягнулись, Селена кивнула їм і рушила далі. Її чорні чоботи мягко ступали по червоній мармуровій підлозі. У центрі зали на скляному троні сидів король Адарлана. Його похмурий погляд зосереджувався на мішку, який розгойдувався в пальцях Селени. Як і в попередні три рази, вона підійшла до подіуму, де стояв трон, упустилася на одне коліно і схилила голову. Дорін Хавільяр стояв позаду батьківського трону. Сафірові очі наслідного принца були спрямовані на Селену. В основі подіуму завжди служачі бар'єром між нею і королівською сім'єю стояв Шао Ествул, капітан Королівської гвардії. Він не бачив її обличчя. Селена зараз не відкинула каптур. Зате вона відразу помітила, що на обличчі капітана додалося змошок. Саме обличчя нічого не виражало, ніби він уперше бачив Селену. Не дивно, така поведінка була частиною гри, яку вони вели останні місяці Шоул міг бути її другом, людиною, яка заслуговує на її довіру. Проте він, як і раніше, залишався капітаном. Як і раніше, відповідав за життя членів королівської родини. «Встань!» – наказав селеній король. Селена встала, відкинула каптур і високо підняла голову. Король махнув її рукою, у яскравому сонячному світлі блиснуло, Оксадіанові перстень на його пальці. Зробила? спитав він. Обтягнутою рукавицею рукою села дістала з мішка відрізану голову і кинула до подіуму. Всі мовчки подивилися, як мертва. Розкладена голова, схожа на гарбуз, що підгнив з глухим гуркотом, застрибала по мармуровій підлозі. Дозоркнувшись до першої сходинки подіуму, голова зупинилася. Мертві білі очі тупилися в гарну скляну люстру під стелею. Дорін не звернувся, шаоло байдуже дивився. Він чинив опір. Сказала Селена. Король нахилився, розглядаючи понівечене обличчя і сліди ран на шиї. Я його ледве впізнав. Селена криво посміхнулася, хоч тяжкість здавила її горло. Ваша величність, відрубані голови погано переносять дорогу. Вона знову полізла в мішок, діставши звідси відрізану руку. Ось перстені з його початкою. Зелина намагалася не помічати трупного смороду, який посилювався з кожним днем. Вона простягла руку жертви Шаолу. Погляд його бронзових очей не змінився. Капітан прийняв трофей і подав королеві. Той скривив губи, але все ж таки зняв з неподатливого мертвого пальця перстень. Руку він кинув назад Селені, а сам почав розглядати здобич. Дорін змінився на обличчі. Коли Селена брала участь у фінальному поєдинку, принца чомусь не насторожувала історія її життя. Цікаво, чого він чекав від неї зараз, коли вона стала королівською захисницею. Звичайно, вигляд відрізаних голів і рук будь-кого може знудити. Навіть після десяти років життя під ярмом Адерландського панування. Адже Дорін ніколи не бував на полі битві і не бачив, скутих ланцюгом в'язнів, що йдуть до плахи. Добре ще, щоб наслідного принца не вивернули прямо в залі. Що з його дружиною? – спитав король, продовжуючи крутити перстень знищеного ворога. Спочиває на дні моря, прикута до останків свого чоловіка. Хижу, посміхнувшись, відповіла Селена. Вона дістала з мішка ще одну руку, жіночу, деньку та бліду. На руці блищав золотий весільний браслет, вигравірованою. Датою весілля. Синна простягла королю по трофей, але той похитав головою. Навідводячи очей нашого Доріна, вона сховала руку назад у щільний полотняний мішок. «Що ж, дуже добре», – промовив король. Синна завмерла, а погляд королівських очей блукав між нею, мішком і відрізаною головою. Потім король знову заговорив. «У рафтхолі завелися бутівники». Їхня кількість зростає. Ці негідники замишляють будь-який спосіб змістити мене з трону, а також намагаються втрутитися в мої задуми. Твоє наступне завдання проникнути в їхні зміїне гніздо і знищити їх, перш ніж вони стануть серйозною загрозою для моєї імперії. Селена до болю в пальцях стиснула мішок, Шоули Олидорі дивилися на короля так, ніби вони вперше чули про бунтівників. Ще перед відправкою до Ендовера вона щось чула про столичних бунтівників, потім сама зустрічала їх в соляних копальнях. Але дізнатися від короля, що його противники, аж ніяк не кубка незадоволених, сину вразило навіть не на це. А королівський наказ, і самі знищити всіх бутівників послідовно і нещадно. Однак до чого тут королівський задум? Звідки бутівники знали про замисли короля? Селена поспішно загнала питання глибше, поки король не прочитав їх на її обличчя. Король барабанив пальцями по підлокітнику трона, продовжуючи крутити в їхній руці перстень Нірала. рала. Моєму списку підозрюваних у зраді є кілька імен. Я називатиму тобі їх поступово одне за одним замок кишить шпигунами. Останні слова змусили. Шаола перетворитися на статую, але король подав йому знак. Капітан наблизився до селени і простяг її клаптик пергаменту. Селена придужила бажання заглянути шаолу в вічі. Його рука теж була в рукавичці. Подаючи селені пергамент, капітан торкнувся її пальців. Дотик був секундним. Прагнучи нічим себе не видати, селена взяла пергамент з єдиним ім'ям Аркер Фен. Їй знадобилося все самовладання, допоміг і інстинкт самозбереження, інакше вона неодмінно здригнулася від несподіванки. Це ім'я її було добре знайоме. Аркера вона давно знала. Їй було років 13, коли він вперше з'явився у вежі асасинів. Юнак на кілька років старший за неї, він уже тоді мав славу неперевершеного куртизана і мав великий попит у знатних нудьгуючих жінок. У Асасині він брав уроки самооборони, щоб у разі потреби зуміти захиститися від ревнивих клієнтів та їхніх чоловіків. Пам'ятається, вона тоді по-дитячому в нього закохалася. Аркер милостиво дозволив їй пробувати на ньому своє дитяче кокетство, доводячи це знання до повного абсурду, коли їй залишилося лише безглуздухи хикати. Звісно, вони не бачили скільки років. Аркер перестав бувати у вежі ще до її арешту та відправки до Ендовера. Сина уявити не могла Аркера бунтівником. Добрий, веселий, привабливий. Він ніяк не міг бути ворогом корони та ще й таким небезпечним, що король бажає його смерті. Нісенітниця якась. І що за ідіот нашіптав королю, ніби. Аркер бунтівник. Бажаєте, щоб я прибрала його одного чи всіх його клієнтів? Вивелося в селені. Король розтягнувся по смішці. То ти знаєш аркера, тім нічого дивного. Це був глум і виклик одночасно. Сила дивилася вперед подумки, наказуючи собі заспокоїтися. Колись знала, його дуже староно охороняли. Напевно, з того часу й охорона лише посилилася. Мені знадобиться час, щоб пробратися через всі кордони його вартових. Вона продумала кожне вимовлене слово. Насамперед, час їй потрібен було для зовсім інших цілей. Селена мала намір дізнатися, як і чому аркер плутався в політичні ігри. Якщо король сказав їй правду, якщо аркер і справді бунтівник і зрадник? Гаразд, про це вона подумає потім. Даю тобі місяць, сказав король. І знай, дівко, якщо на той час він не лежатиме в могилі, я перегляну твоє становище. Слена витончено і шанобливо кивнула. Дякую вам, ваша величність. Коли покінчиш закером, я назву тобі інше ім'я. Сана завжди прагнула триматися подалі від політичних пристрастей, але як у середині Андерлана, так і в межах імперії. І треба ж, доля кидала її в саму гущу політики. Дивно. Поспішай, застеріг король. Дій дуже обережно. Плата за Нірала чекає на тебе в твоїх покоях. Сала кивнула, сховала пергамент у кишеню. Король уважно дивився на неї. Селена змусила себе злегка вигнути брови і надати обличчю блиск, показуючи, що захоплена майбутнім полюванням. Нарешті король перевів погляд на стелю. Забирай голову і можеш ступати. Перстень Нірала він опустив у свою кишаню. Селена продушила презирство, що спалахнуло, як же, трофей. Вона вхопилася за чорне волосся голови нещадного Нірала, підняла його підрізану руку і забрала їх мішок. Щойно глянувши на блідого Доріна, вона... Безшумно покинула зал. Дорін хавільяр стоямочки, слуги втягували гіанський дубовий стіл та м'які стільці. За три хвилини тут мало розпочатися засідання королівської ради. Принц ледве чув, як пішов шоу, пославшись на необхідність розпитати селену про подробиці виконаної місії. Король дозволив йому йти. Селена вбила подружню пару. Вона зробила це за наказом батька. Дорін ледве міг дивитися на неї на короля. Після жорстокої бійки напередодні свята Ільмас. Коли знову ж таки за наказом його батька було вбито сотні елоїцьких будівників, приголомшилий Дурін вирішив поговорити з батьком і переконати його переглянути свою жорстоку політику. Їхня розмова закінчилася черговим спалахом королівських гнів, але селена. Щойно слуги дотягли стіл до середини зали і розставили стільці. Дорін важко опустився на своє звичне місце праворуч від батька. До зали входили радники, серед яких був і герцог Парангон. Той одразу ж підійшов до короля і почав з ним щось перешиптуватися. Дорін не чув жодного слова. Принцу не хотілося ні з ким розмовляти. Він сидів, тупо дивлячись на глек з водою. Йому досі було не по собі від вигляду селени, що змінилася. Вона стала такою два місяці тому, відколи король проголосив її своєю захисницею. Всі гарні та вишукані вбрання зникли, замінені на похмуру вузьку чорну блузку та чорні штани. Розкішне волосся Селени тепер запліталося в чорну косу, що ховалася під плащем, в якому вона ходила постійно. Вона чимось нагадувала прекрасну примару, позбавлену пам'яті. Сьогодні вона подивилася на принца так наче не знала, хто він. Дурін озирнувся на двері бічного проходу, в якому нещо давно зникла Селена. Якщо вона могла вбивати людей і холоднокровно діставати з мішка їхні відрізані голови та руки, їй нічого не варто було затуманити принцу мізки, змусивши повірити, ніби він хоч щось означає для неї. Перетворити його на свою союзника, пробудити в ньому таке кохання, щоб він домігся від батька призначення її королівським захисником. Долін обірвав цю думку. Йому було надто важко. Потрібно побачитися з Селеною. Можливо, завтра. Подивитися Юві, чи що переконатися, чи справді вона змінилася чи він помиляється. А він щось означає в житті Селени. Як принц намагався цю думку йому не вигнати? Селена швидко і безшумно йшла коридорами та сходами, поки не спустилася до стічного каналу під замку. Дізнавшись про цей шлях, вона часто ресталася ним. Канал проходив неподалік її потайного проходу. Сморід був просто задушливим. Нічого дивного, стічний канал приймав собі всі бруди величезного замку. Незабаром до звуку її кроки додалися ще чиїсь. Втім, вона знала, чиї. Це був Шаол, що нас доганяв її. Селена мовчки продовжила йти, доки не досягла краю каналу. Там вона зупинилася, дивлячись на арки по обидва боки підземної річки. Крім них, двох тут не було нікого. «Може таки привітаєшся?» – не повертаючись, питала вона. «Чи таки будеш тінню слідувати за мною всюди?» Сказавши це, Селена обернулася в її руці, як і раніше, погойдувався полотняний мішок з людськими останками. «Ти залишаєшся королівською захисницею чи стаєш колишньою Селеною?» – спитав капітан. Його бронзові очі розбирали світло смолоскипа. Шоул, звісно ж, помітив різницю. Він помічав усе. Селана не знала, чи подобається їй така спостережливість. Особливо, коли в його словах уловлювалися уїдливі ноти. Коли вона не відповіла, Шоул запитав. Як Бельхевен, так і саме, як завжди. Вона знала суть питання. Шоула цікавили подробиці її місії. Він чинив опір питав Шаол, киваючи під борідням, показуючи на мішок. Селена знизила плечима і знов повернулася до темної, смердючої води. Нічого такого, з чим я би не впоралася. Розмахнувшись, вона бурнула мішок канал. Обидва мовчки стежили, як страшний тягар кілька разів хитнувся в хвилях, потім повільно пішов під воду. Шоолка шлянув. Вона знала, як йому, нависні королівські завдання. Коли вона вирушала на перше, її шлях лежав у багато садибу на узбережжі неподалік М Капітан місця собі не знаходив. Селена вже думала, що він її відмовлятиме. Коли вона повернулася, теж з відрізаною головою, і по місту поповзли чутки про жорстоке вбивство чиновника Карлена, шол цілий тиждень не міг дивитися її очі. Але чого він чекав? Вона не мала іншого вибору. «І коли ж ти розпочнеш свою нову місію?» – спитав він. «Завтра або післязавтра мені треба відпочити», – квапливо додала вона, бачачи, як він хмуриться. «Мені знадобиться не більше двох днів, щоб з'ясувати, яка у аркера охорона і знайти спосіб проникнення. Сподіваюся, я впораюся набагато раніше місяця відпущеного королем». Вона не почала говорити, що перш за все сподівається дізнатися, яким чином аркер опинився в королівському списку, і на які задуми натякнув король. Тоді вона вирішить долю куртизана. Шоул шов поруч із селеною, як і раніше, дивлячись на темну воду. Нутрішня течія, напевно, вже підхопила мішок з останками пчала до річки Авері, а далі річні води віднесуть його в море. «Мені треба розпитати тебе про подробиці», – сказав Шоул. ти спочатку пригостиш мене обідом?» Капітан примружився, селена надула губи. «Я не жартую, мені потрібно знати подробиці того, що сталося з Ніралом». Селена посміхнулася, усунула Шаола, витерла рукавички об штани і повернулася назад. Шаол схопив її за руку. Якщо Нірал чинив опір, у будинку могли чути. Він чинив опір безшумно, огризнулася Селена. Виштовхнувши з Шаола, вона побігла в гору сходами після двох тижнів шляху і найбільше хотілося виспатися. Навіть підйом на гору у своїй покої здавався їй важким випробуванням. «Шо, Оле, тобі нема чого випитувати в мене подробиці». Він нас догнав її на похмурому майданчику і знову зупинив, поклавши руки на плечі. Відблиски смолоскипу, що залишився внизу, скреслили візерунки на його обличчя. «Коли ти їдеш з чергової місії, я залишаюся в повному невідданні. Я не знаю, що з тобою, раптом ти поранена чи твій труп уже гниє в якійсь стічній канаві. Вчора я краєм вуха чу, що нібито спіймали вбивцю Нірала». Шаол посунувся до неї майже пертул, голос його став хрипким. Поки сьогодні ти не з'явилася в залі, я всерйоз думав, що тебе схопили. Я вже збирався їхати на пошуки. Тепер зрозуміло, чому в стані вона побачила осідланого коня Шаола. Погано ж ти віриш у мене, капітане. Як не як я корлівська захисниця. Перш ніж Селена встигла врухнутися, Шоул міцно обійняв її і притиснув до себе. Вона без вагань обхопила його плечі, дихаючи його запах. Шоул не обіймав її з того самого дня, як вона перемогла у завершальному поєдинку, хоча вона часто згадувала його бійми. І зараз вона відчувала, до чого їй бракувало його рук. Його ніс уткнувся її у потилицю. Боги милосердні, ну й пахне жити. Селена вирвалася з його бійми, її обличчя палало, але вже з іншої причини. А ти подорож кілька тижнів з мішком, де лежить відрізана голова та пара відрізаних рук. Думаєш, від тебе пахнутиме лісовою свіжістю? І якби замість негайної доповіді короля мені дозволили вимитися? Помітивши усмішку Шаола, Селена вдарила його в плече. Дурень! Потім міцно взявши за руку, сказала «Ходімо до мене, там і розпитуватимеш про подробиці, як і належить благородному пану». Шаол пирхнув, але слухняно вирушив за Селеною. Коли швидконога відвеляв хвостом, перестала стрибати, норовлячи лизнути господиню в обличчя, настала черга Шаула. Той не заспокоїться, доки не витягне Селена всі подробиці. Він пішов, пообіцявши за кілька годин повернутися і разом із нею побідати. Потім селена дозволила Фаліпі посадити себе в мармурову купіль і поохати та повздихати над станом її волосся та нігті. Після чого пахуча селена нарешті могла пірнути в ліжко. Швидконога лягла поруч, уткнувшись мордою в бік. Погладивши золотисту шерсть собаки, селена дивилася на стелю, відчуваючи, як втома повільно покидає їй м'язи. Король її повірив. І Шоу жодного разу не сумнівався її розповіді, коли розпитував про подробиці місії, місця. Селена до ладу не знали, які почуття її при цьому відчувати – самовладання, розчарування чи провину. Але брехала вона легко і славно. За її версією виходило, що Нірал прокинувся за кілька хвилин до того, як впасти від її меча. Його дружині вона перелізла горло, щоби не кричала. Нірал чинив опір довше і відчайдушніше, ніж вона розраховувала. У брехню було вміло вплетені достовірні подробиці. Вікно в коридорі другого поверху, моторошна гроза, служниця свічкою. Найкраща брехня – це брехня прикрашене правдою. Селена притиснула до грудей амулет – око Еліани. Еліану вона не бачила з моменту їхньої тогочасної зустрічі в гробниці. Можливо, тепер, коли вона стала корильською захисницею, дух давньої королеви залишить її спокій. Але до амулету... Подарованого Еліаною, вона звикла. І з ним Селена почувалася себе впевнішою. Метал амулету завжди був теплим, наче око Еліани жило власним життям. Селена місто стиснула амулет. Якщо король дізнається правду про те, як насправді вона виконала завдання, вирушаючи на перше завдання, Селена мала намір не витрачати час даремно. Вона по думці підготувалася до вбивства, запевнила себе, що чиновник Карлен незнайома їй людина і не немає інтересу до його життя. Але коли вона пробралася до його садиби і побачила, наскільки він добрий, своїми слугами. Почули його гру на лірі, у нього гостював менестрель. Коли усвідомила, кому насправді допомагає, Селена не могла вбити Карлина. Вона лаяла себе, умовляла, соромила, лаяла, грозила поверненням до ендовера, нічого не допомагало. Але їй треба було імітувати вбивство та перед'явити королю докази. Нірала вона поставила перед тим самим вибором, як і чиновника Карлена, або впасти від її руки, або імітувати власну загибель і негайно тікати. Бігти назавжди надалі вже ніколи не називатися своїм справжнім ім'ям. Усі чотири її жертви віддали перевагу втечі. Їм було нескладно розлучитися з іменними перстнями та іншим коштовностями. Ще легше вони розлучилися з нічними сорочками та халатами, які Селена полоснула мечам по нанесеним ранам. Знайти трупи теж неважко. У лікарнях постійно хтось мирає. Завжди можна було знайти труп Зовні схожий на мерця. Місця, куди посилав у король, було далеко від Рафтхола. Дні шляху робили свою справу. Голови та частина тіла починали розкладатися. Села не знала, кому насправді належали голови, видані нею за голову лорда Нірала. У незнайомця було таке ж темне волосся. Для більшої достовірності селена завдала голові трупа кілька ран. Решту завершив природний процес розкладання. Від того ж трупа вона відрізала руку. До того ж роки дружини Нірала, цю руку Слена відрізала від трупа молодої дівчини майже дитини. Нещасна померла від хвороби, яку ще 10 років тому досвідчений лікар міг би легко здолати. Але магія зникла, досвідчених лікарів повісили або спалили, і в результаті люди десятками помирали від хвороб, які колись вважалися дрібницями. Слена закопалася обличчям у м'яку шерсть швидконогою, а тепер аркер. Як вона обіграє його смерть? Людиною він був відомий і дуже впізнаним. Селену досі дивували, чому кортизан, майстер, доставлений тілесним на салот, міг зв'язатися з якимись буддарями та противниками короля, але якщо він значиться в королівському списку, то за ці роки Аркер використав свої здібності та здобув владу. мозку селени впевнено крутилося питання, звідки змовники знають про задуми короля і як можуть загрожувати їхньому здійсненню. Король поневолив весь континент. Куди ж далі? На інші континенти. Ось куди. Туди, де процвітають багаті царства. Наприклад, Вендалін, що лежить далеко за морем. Король вже давно задумав війну проти Вендаліна і неодноразово посилав туди флук. Поки що ці атаки закінчувалися втратами кораблів, але ще до заслання Вендовері Селена чула про швидку війну з Вендаліном. І чому бентівників так хвилювала доля королівства на іншому континенті, коли мають свої власні захоплені Адерланом? Отже, задуми короля таки стосуються Ерілеєв. Селена не хотіла цього знати, не хотіла знати, які ще моторошні задуми виношує король, в який бік він має намір розширювати свою імперію. Відпущений її місяць вона використана те, щоб вирішити, як її буде за Аркемом, і постарається вдати, ніби її вуха взагалі не чули жахливого слова задуми. Селена здригнулася, вона грала у небезпечну гру, у смертельно небезпечну гру. Тепер її метою були люди в самому Радхолі, і перший серед них Аркєр Деться ускладнити свою гру, адже якщо король колись дізнається правду, якщо виявить її обман, він її просто стратить.